Това беше втората лекция и минавам на втората идея отново Иса Лурия. Бог е породил съществата, за да породи себе си в тях. В съществата Бог иска да разгърне себе си. И за това ги е родил за развитие. За развитие. Разбира се, има такива, Боян казва за църквите, на тях е отнето развитието. Отнето. Но след време Бог, понеже любов, ще им даде условия. Така че, това е толкова велика любов, че тя мисли за всичко. Макар всичко това да е разтеглено в много прераждания, за Бог това няма значение. Той се остава велика любов. Така. Бог става личност, казва Исак Лурия, само в истинския човек или само в собственото си богоподобие. Значи, само в собственото си богоподобие, Бог става личност. Например, както и е в Мелхиседек, с дреми ще говорим и за него. Един от най-древните учители на Атлантида. Така, Исаак Лурия казва още, Божествената река тече нагоре. Ще обясня. Божествената енергия, истинската енергия в човека, тече нагоре. В посока на Енсов или Безпределността. Когато тази енергия тече нагоре, тя се трансформира от енергия в субстанция. Идването на Месия, как го обяснява Исаак Лория, идването на Месия Пришествието на Месия е символ. То означава моментът, когато човек се е завърнал напълно и устойчиво в божествения живот. Това означава идването на Месия. Когато човек се е завърнал напълно и устойчиво, става за принципно, установяване в божествения живот. Тогава ти живееш в Бога разбира се, Месия е дошъл. Иначе другите, колкото и да чакат външния Месия, той няма да дойде. Така, учението за Тикун, което изнася Исаак Лурия. Тикун означава учението за възстановяването. Тоест, природата на избавлението или възстановяването е мистична. И няма нищо общо с очакване на Христос. Казано по-ясно. Който се е завърнал в Бога, за Него Месия е дошъл. Всички други ще бъдат разочаровани. Всички други, които очакват Месия, а не са заживяли в Бога, ще бъдат разочаровани. Избавлението е завръщане в изначалното в самия Бог, а не в някаква си гола вяра. Исаак Лурия казва нещо много важно за молитвата. Молитвата е бавно и постепенно пробиване на опасният път на мрака, който е преграда към Бога. Значи, постепенното натрупване на молитвата е пробиване на опасния път на мрака към Бога. Молитвата е събиране на духовна сила за пробиване на мрака. За пробиване на мрака. Молитвата е в сила, казва Исаак Лория, да променя дори решения на самият Бог. Злото съществува кармически в света. И той има право да съществува, за да не се подкопае вярата в божествената справедливост. Значи за да не се подкопае вярата в божествената справедливост. Злото е просто чистото божие въздаяние. Върху съществата и в това няма никакво противоречие. Че няма никакво противоречие. Прераждането е дадена възможност на душата да се изработи самоосвобождение. Значи прераждането е дадена възможност на душата да се изработи самоосвобождение. Тъй като Царството Божие и вътре в нея. Човечеството е едно всеобщо преселение на душите, за да изкупят себе си. Върху човекът властва зло от миналите му прераждания, а това зло може да се съкрати чрез много дейности събрани в едно. Усърдни молитви, чисти действия, разумно мислене, покаяние и много духовни усилия, старания и упражнения. Изгнанието от рая и завръщането в рая са дълбоко мистични символи. Това е нещо, което се извършва вътре в самото божество. Злото съществува, защото е избор на Бога, казва Исак Лурия. Значи злото съществува, защото е избор на Бога. Тоест, Бог е избрал да бъде строг. С тази огромна, строга сила в себе си, Бог е преобразувал Луцифер от голяма светлина в голяма тъмнина.